Faptele apostolilor capitolul 8 și versetul 35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Filip a luat cuvântul. Cuvântul este o mare putere, spre bine sau spre rău, spre lumină sau spre întuneric, spre viață sau spre moarte. Să fim cu mare atenție când luăm cuvântul. Filip a luat cuvântul, adică pe Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt, de aceea a avut biruință. Și când scrii și când cânți, și când faci o faptă, iei cuvântul. Ce fel de cuvânt și sub ce călăuzire? Iată o mare întrebare. Un proverb spune și binele și răul din vorbă izvorăsc, sau un altul de vorba bună nu te doare gura. Iar un înțelept spunea, Păzește mai bine cuvântul pe care îl spui sau îl dai decât ai păzi o comoară. Să vorbești numai în împrejurări sau când știi ceva sigur sau când ești nevoit. Numai în aceste cazuri cuvântul este preferat tăcerii. În orice alt caz e mai bine să taci decât să vorbești. Un proverb arab spune un cuvânt greșit este mai periculos decât un pas greșit. A început de la Scriptură. Când iei cuvântul, dragul meu, tu de unde începi? Zicea un înțelept, Corăbierul vorbește de vânturi, plugarul de boii săi, ostașul de răni și păstorul de oile sale. Dacă inima ta este plină de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui îți va fi începutul vorbirii tale, pentru că acest sfânt cuvânt îți este desfătarea în orice timp și în orice loc. La început era cuvântul, după aceea a urmat vorbăria. Unde nu e cuvântul la început, totul e vorbărie. Scriptura este scrisoarea lui Dumnezeu trimisă omului pe pământ. Iată câteva gânduri despre Biblie ale unor scriitori și filozofi. Kant spunea, Biblia este comoara cea mai scumpă. Victor Hugo în Biblie este spiritul lui Dumnezeu. Thomas Henry Huxley, care nu era creștin, a spus Nu văd și nu pot concepe cu ce s-ar putea substitui Biblia, ce s-ar putea pune în locul ei. Heine spunea Știți voi ce carte mare este Biblia? Ea este întinsă cât lumea, înrădăcinată în profunzimile creației și urcă până în azurul misterios al cerului. Ea este în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, în vreme ce celelalte cărți nu sunt decât manifestarea spiritului uman. Este o carte incomparabilă. Nimic nu va putea înlocui Biblia. Într-adevăr, ea este cuvântul lui Dumnezeu. Billy Graham Eu cred că Biblia este cea mai modernă carte din toată lumea și că viețile noastre ar fi goale fără învățăturile ei. Abraham Lincoln Biblia este cartea pe care Dumnezeu a dat-o omului. Tot binele din partea Mântuitorului lumii este comunicat prin această carte. Patrick Henry Biblia este o carte mai presus de toate cărțile care s-au tipărit vreodată. Thomas Carlyle, o carte nobilă, Biblia, este primul și cel mai vechi raport ce deținem despre o problemă veșnic neschimbătoare și anume soarta omului și căile lui Dumnezeu cu el pe pământul acesta. Gladstone, din 95 de oameni mari pe care i-am cunoscut, 87 au fost urmașii Bibliei. A început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. De la orice verset sau cuvânt din Scriptură, ba chiar de la orice carte sau lucru de pe pământ, trebuie să se ajungă la Isus. Toate căile duc spre El, dar depinde și de Cel care vorbește. Dacă inima este prin credință în Hristos și Hristos este în ea, atunci toate lucrurile trec prin El și duc spre El. Oriunde deschid cartea cărților, pretutindeni găsesc pe Domnul Isus. Legea are nevoie de el ca să o împlinească. El este sfârșitul legii, îndreptatea, frumusețea, sfințenia și desăvârșirea sa. Proroci au văzut suferințele și mărirea lui și l-au salutat de departe. Au privit spre ziua aceea mare în care el se va arăta pe pământ. S-au încrezut în el și au cerut și altora să se încreadă. Salmii, cântă la bunătatea, întristarea, bucuria lui, noaptea prin care a trecut și biruința pe care a câștigat-o. Venirea lui le-a dat o nouă însemnătate și muzică mai adâncă și mai armonioasă. Un credincios de demult, fericitul Augustin, a spus că Noul Testament a stat ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament stă deschis în Noul Testament. Iar Domnul Isus, prin persoana, lucrarea, întruparea și biruința sa, este explicația amândurora. Da, omul are nevoie de Isus, nu de altceva. Cine primește prin credință pe Isus are totul deplin în el, și adevărul și neprihănirea, și viața și lumina, și unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu Copiii lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este mai necesar decât orice. Dacă trebuie să spunem ceva unui om, să-i spunem despre Domnul Isus. De oriunde am pornit, să ajungem la El. Pe Isus, l-au propovăduit toți apostolii și urmașii lui de la început și nu s-a schimbat propovăduirea. Ea a rămas aceeași în toate viacurile până la venirea Domnului. Dacă suntem urmașii lui, îl propovăduim pe el și căutăm să învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Isus. Chiar dacă pornești de la învățătura unei grupări religioase, în starea de vorbă cu un om, trebuie să ajungi la Isus. Și când ai ajuns la Isus, nu mai ai nevoie de învățătura grupării, pentru că în el nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Ajunge la Isus înseamnă a ajunge la felul lui de a fi. Adevărata propovăduire este numai cea care înalță pe Isus, cel răstignit, cel înviat, cel înălțat, cel care va veni, care arată limpede felul de a fi al lui Isus, Altă propovăduire nu-i de la Dumnezeu. A propovădui pe Isus înseamnă a propovădui cuvântul lui întreg, felul lui, împărăția lui. Cine ocolește o parte din scriptură, din pricină că nu se potrivește cu linia grupării din care face parte, acela nu propovăduiește pe Isus. Isus este una cu tot cuvântul său. El vine numai în inima care este gata să primească tot cuvântul Sfintei Scripturii. mi se vede lumina și pacea feței tale iar de măscald în Iisus e aici în vale cu le sorb dulceața și setea se mărește, Dar asta-mi este lupta, ce Duh mă pricește Versetul 36 Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Duhovnicește, înțelegând lucrurile, spunem așa, Când urmezi ne bătut drumul adevărului, dai peste apa adevărului, apa vieții. Aceasta este o lege. Au dat peste o apă. După părerea unor cercetători creștini mai vechi, Eusebiu de Cezarea și Ieronim, această apă ar fi fost o fântână nu departe de Hebron. Alți cercetători susțin că apa văzută de famen ar fi o vale, un pârâu aproape de Gaza, unde se afla și o fântână în care se strângea apa numită Murubah. Dar aceasta are mai puțină însemnătate. Dorința fierbinte a famenului, aceasta este partea cea mai însemnată amintită în versetul de mai sus. Pe famen îi interesa un singur lucru, să împlinească ceea ce a spus Domnul Iisus. De aceea căuta cu ochii în timp ce mergeau pe drum mijlocul potrivit pentru împlinirea învățăturii lui Iisus. Famenul nu admira peisajul, ci avea nevoie de apă ca să fie botezat și când a dat peste o apă, a împlinit îndată porunca Domnului. În umblările tale pe drumul vieții, tu ce cauți, dragul meu? Dacă ochii tăi caută mijloacele cele mai potrivite pentru împlinirea cuvântului lui Isus, ferice de tine. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat! De aici se vede limpede că Filip, când propovăduia pe Isus famenului, i-a vorbit și despre botez și despre alte laturi ale adevărului cuvântului lui Dumnezeu. În propovăduirea lui era cuprinsă toată învățătura Domnului Isus tot ce trebuie să știe și să facă omul care vrea să fie mântuit. Domnul Isus e una cu învățătura sa, care este cuvântul scris pe paginile Noului Testament. Famenul a înțeles marea însemnătate a prilejului, căci mai prețios decât timpul este prilejul care nu trebuie pierdut. În lucrarea lui Dumnezeu, dacă ai pierdut un ceas, mai pierzi câteva ceasuri până îi dai de urmă, sau poate zile sau poate ani. De aceea el, famenul, a pus întrebarea, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?" La marile întrebări nu se pot da răspunsuri mici. Un înțelept spunea, Adevărul nu se află după punct, ci după semnul întrebării." Ce mă împiedică să fiu botezat?" Nici o piedică nu poate sta în calea celui care vrea să fie ucenicul Domnului Isus. Unde este voință și credință, toate lucrurile se supun și slujesc spre mântuire." Piedica cea mare, singura piedică serioasă este Euul. Când i-ai lepădat de sine, de eu, atunci poți împlini cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Eul însă are ramificații puternice în familia ta, în gruparea ta religioasă, în neamul tău, în slujba ta. Dacă te lepezi de Euul tău în toate ramificațiile lui, ajungi la adevărul lui Dumnezeu și îl poți împlini în tine. Altfel nu. Botezul este o rânduială lăsată de Domnul Isus pentru cei care vor să-L urmeze. Ce este El și cum se face, se arată limpede în Sfânta Scriptură. Cine e sincer și cu toată inima, aplecat spre ascultarea de Dumnezeu, înțelege. Ferice de cel care nu interpretează cuvântul lui Dumnezeu, ci îl împlinește așa cum este scris. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cu noi ca apărător sau ca acuzator în ziua judecății, după cum l-am ascultat sau nu l-am ascultat oamenii nu se mai pot ajuta după ce au trecut pragul mormântului. Eu nu-mi doresc vreodată să ajung la săturare ci dăm de-a ta ființă o sete tot mai mare să beau Iisus din tine Și pace și lumină Acum ne trec prin lume și ne veci ce au să că Acum când trec prin lume Vecii să vină. Versetul 37. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă crezi, întâi credința și apoi toate celelalte. Cine poate răsturna această rânduială a noului legământ fără să se facă vinovat de un mare păcat? Cine crede cu adevărat se apropie de Dumnezeu. Cine crede cu adevărat ascultă tot cuvântul lui Dumnezeu fără să-L schimbe. Cine crede cu adevărat este mântuit. Credința înainte de toate. Dumnezeu nu primește nimic de la noi dacă nu-i dăm întâi credința. nicio faptă, nicio lucrare nu primește Dumnezeu înaintea credinței. Nu este de ajuns să accepti adevărul cuvântului lui Dumnezeu cu mintea, ci trebuie să-L cobori în trăirea de fiecare clipă. Dacă crezi din toată inima, aceasta e regulă generală, lucrurile credinței trebuie făcute din toată inima. Dacă crezi din toată inima, se poate să ajungi la ascultarea de Dumnezeu de tot cuvântul Lui. Dacă nu crezi din toată inima, vei interpreta cuvântul lui Dumnezeu și îl vei răstălmăci după interesele tale sau ale grupului din care faci parte. Dacă crezi din toată inima, se poate. Numai dacă crezi, se poate ajunge la cunoașterea adevărului și la împlinirea cerințelor lui. Fără credință, chiar dacă faci lucrurile adevărului, nu au nicio valoare mântuitoare. Toate neputințele sau toate împlinirile noastre atârnă de credința noastră din toată inima. Faptul că nu putem trăi în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, de sfințenia și evlavia cea adevărată, e numai lipsa credinței. Dacă nu putem iubi cu adevărat în orice timp și pe oricine, e numai lipsa credinței. Dacă trăim o viață lipsită de roade, e numai lipsa credinței. Dacă suntem biruiți de porniri firești și ispite din afară, e numai lipsa credinței. Dacă nu se observă creștere duhovnicească și suntem reci, e numai lipsa credinței. Dacă crezi, se poate. Botezul fără credință este un lucru făcut degeaba, este o sfidare a cuvântului lui Dumnezeu, este o sucire a rânduielii lui Dumnezeu. Cel care cu bună știință calcă rânduiala lui Dumnezeu, va scăpa oare de judecata lui Dumnezeu? Adevărul despre botez este unul singur, nu două sau mai multe adevăruri. Acest adevăr este arătat limpede în Sfintele Evanghelii și în tot Noul Testament. Ferice de cine nu-l sucește. Bine, zicea marele poet Ghiote, ce este aparența dacă îi lipsește esența? Ce ar fi oare esența dacă nu ar apărea? Așa cum s-a zis mai sus, botezul fără credință nu are nici o valoare, iar credința care nu arată în afară ascultarea de Dumnezeu, deci și botezul, este numai o simplă vorbă. Biserica Ortodoxă, vorbind despre botez, zice Cităm din Teologia Dogmatică și Simbolică, volumul 2, București, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1958. Condițiile ce se cer de la primitorul botezului sfânt sunt...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 Domnul zice, cel ce va crede și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Și cum credința vine prin auz, Domnul trimite pe Sfinții Apostoli să o propovăduiască. Biserica cere de la cel care vine la botez să aibă credință creștină. Am încheiat citatul. Teofil Părăianu scria,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 În catehezele sale Sfântul Chiril nu vorbește niciodată despre botezul copiilor. Lângă dovezile de mai sus mai adăugăm câteva pentru ca adevărul să fie înțeles mai ușor și mai bine. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce se botează trebuie mai întâi a-și cunoaște păcatele sale și a le condamna. Sfântul Ioan Damaschin. Cel ce se apropie de botez cu viclenie, fără credință, va fi mai degrabă pedepsit decât va folosi. Dumitru Staniloae.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 face ideile obeze, spunea cineva. Adevărul este simplu pentru cei cu inima simplă, de aceea trebuie vestit în cuvinte simple, ca în Noul Testament. Din toată vorbirea lui Filip, famenul a înțeles inima adevărului. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a primit această inima adevărului în inima sa prin credință. El nu s-a oprit ca iudei, la gândul că Isus este un mare învățător, ci a proclamat sus și tare că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Adevărata credință în Isus Hristos este aceea care îl recunoaște ca Fiul lui Dumnezeu. Credința în Domnul Isus este certificatul mântuirii, certificatul nașterii din nou. Fără credință noi cu putință trecerea din împărăția morții în împărăția vieții. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor. Iată versetele asupra cărora am meditat. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, Dacă crezi din toată inima, se poate? Famenul a răspuns: Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Trei, slava Domnului, cântăm cântarea: Mi-este de lumina și pacea feței tale. Mi-este de lumina și pacea feței tale. Iar de mascara de mie Isus i aici, în vale. Cu cât le sorb dulceața Și setea se mărește, Dar asta-mi este lupta ce Duh mă pricește. Eu nu-mi doresc, vreodana sa Să ajung la Săturare, Ci dăm de-a Ta, ființă, O sete tot mai mare. Să beau, isus din tine, și pace, și lumină. Acum că ne trec prin lume, și ne veci au să vină. Acum că ne trec prin lume, și ne veci au să vină.